новини з фронту, події культури і все про українську та світову політику. Передплачуйте «Дзегарок». «Дзегарок» у кожну хату. Відтоді, як 23 серпня цього року газету «Дзегарок» силами групи патріотів і ентузіастів було відроджено, тираж нашої газети зріс у 76 разів. Це більше, ніж у всіх чернівецьких газет разом узятих. Така наша відповідь «Керзонам». Суоміву та Миколайському, які стверджують, що їхні газети мають найбільший тираж. БРЕХНЯ. кажемо ми, Дзигарок на сьогодні має найбільший тираж. Низький уклін вам, шановні читачі. Дякуємо вам, що ви любите газету. Дзигарок у кожну Буковинську хату. Дзигарківці Ресторанний рейтинг Сльоза на каравці і леза Свічок серед срібла столових ножів. Великі прозорі краплі осіннього дощу розплющувались об скло вікон нашого автомобіля «Мерседес-Бенц», на котрому ми з Павлом, головним редактором нашої газети і моїм шефом, їхали на бенкет, який давав новопризначений губернатор Буковини Юхим Гнатчук у найвишуканішому ресторані чернівців «Прут». Жовті смуги світла, автомобільних фар розрізали хистку стіну вологого туману. Ми сиділи в теплому салоні Мерседеса. Павло курив турецьку папірозку Аль-Хамід. Цей тютюн, до речі, став доступним тепер як кубка махорки. А ще кілька місяців тому цю золотисту пачку з чорною арабською графікою можна було дістати лише по великому блату в перекупника Абрама на розі вулиці Мазепи і Майдану Незалежності. Ми йдемо до цивілізації і рішуче, як поношені черевики, відкидаємо дикунські рудименти колоніального минулого. До речі, про черевики. За час комуністичного звіринця з його концтабірним сервісом, мої ще в Парижі куплені вишневі півчеревики фірми Кадіор, добре стоптались. І лише тепер я без особливих зусиль справив собі високогадункові, гарної дорогої шкіри, мешти фірми Кайсер. всього всього за 110 гривень. Тепер будь-який чернівецький магазин не поступається найвишуканішій крамниці Рима чи Мадріда. Павло залишився вірним своїм старим австрійським черевикам, а до сьогоднішнього прийому лише одягнув свіжу сорочку і підстриг бороду. І ніжно погладжував пальцями м'які криси нового італійського капелюха «Барсаліно», виготовленого із спеціально вичиненої кролячої шкіри, за який я заплатив 300 гривень у магазині «Мілано» на вулиці Гетьмана Івана Виговського. У розкішній залі ресторану «Прут» було тепло, світло, затишно, і ніби не було за вікном мокрої осени з жовтим листям, прибитим косим дощем до бруківки. А десь на сході кривавої війни з нечуваним героїзмом і кров'ю, ворожою неправедною і нашою священною. Зібрання було найвишуканіше, яке тільки могло бути у цих провінційних чернівцях. Чоловіки або у військових одностроях українського війська, або у фраках, як пан губернатор. І я не пошкодував, що одягнув гарний чорний смокінг, водночас відчувши певне ніяковіння за свого шефа, який був у м'ятому сірому піджаку, чорних невипросуваних штанах і без кроватки. Дами були у сукнях із накладними плічками і гудзиками, обтягнутими тканиною тієї ж з якої шиті сукні. Але, як правило, це був лимонного або трав'янистого кольору шовк. Я помітив, що фальшивих прикрас на жінках майже не було, а шпильки їхніх італійських черевичків зовсім не стоптані. І ще раз відзначу – ми йдемо до Європи. Світло-свічок грало на кришталі келихів і сріблі ножів, веделок, ложок. І змішувалося з електричним сяйвом, що текло з-під абажурів, виготовлених із спеціально вичинених кролячих шкурок і розфарбованих у сині, оранжеві і зелені барви. На каравці з горілкою, принесеній з холоду, я помітив краплину, прозору, як сльоза. Губернатор проголосив тост за Україну, і кельнери налили нам золотистого шампанського, вдова Кліко, яке ми продумано і неквапом заїли червоною і чорною ікрою, сьомгою і салатом зі споріжі та вижницької шинки. Під французьких устріць подали абрау-дюрсо, а під кримське шампанське, перейменоване самими виноробами –